Dieselaren partikula finek pertsonen osagarriak aldetzen dute, esantzak ahatik lurrak kutsatzen du CO2 edo karbono dioksidoa botatuz. Eta distantzia berarentzat zat, geinerat, esantzak upurugiago erre behar da. Frantzia mailan estatuak mesu faltsu bat zabaltzen duela dio Mikel Frantzesena urgunako salzaileak. Esantzak botatzen ditu gehiago, zerratik kontsumitzen baitu gehiago, eta gaur egune jaitea diesela oso txajadela eta... Obekio dela esan zartzea, niretzat ez da zain beste egia behar ba. Gero jendearen buruan ez sartzea pixka bat, ezantza erostea ez ona dela, baina 10-fila eroztea baino obeagoa dela, ez dakitea egia den, eta estatuak hori hori bultzatzen du bai Robert Anduesa ustariztar salzailearen zat, diesel auto berrien salmentaren tipitzia ez da baita espada beritsaga, bere iduriko gasoila erretzia hiriguneetan zentzu gabekeria bilakatu zen, Robert Anduesa. Piskat behar ezkoare zenen zen, zen anitzek ibiltzen zuzten eta dieselak eta behar gabe iria hondien intzulian. Uztedunik eta iria hondietan, diesela ez dela bate behar den otu alo. Diezela egina da, uh, itazgoz uh, montorata dena beloa dirarik berdu ibili kilometra 120 bat. Me goutienes uh, alè utamar uh, uh, ber kilometro 20en un chat fonctionnaire seco uh, des pollution neori kuritzeko. Horit da eta horren inguruanda uh, sinese un untsa uh, kalkulatu wer. Bi shaltzailek eranda ukutenaz ezantza 10 edo elektrikoa izaneserede kucha kutsadura berdinak sortzen dituzte. Orientza targi da, ingurumenaren alde aritzeko distantziak 8 kontsumoak tipitu behar dira, adibidez, barnekaldian polo ekonomiko gehiago ezagiz etxeetatik hurbil eta hiriguneetan garaioak gehiago baliatuz.